Ayo halikotfilla. Setelah sebelumnya kita menjelaskan tentang peristiwa perang besar di dalam Islam yang terjadi di bulan Ramadan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa perang Badar. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala Memberi pertolongan kepada kaum muslimin Dengan jumlah orang-orang kafir yang ketika itu Lebih banyak Tiga kali lipat dibandingkan jumlah kaum muslimin Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Apabila Memberi pertolongan kepada hamba-hambanya Maka tidak satupun yang mampu Mengalahkan Tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian kita melanjutkan ke pasal yang berikutnya Masih menjelaskan tentang Perang Badar di mana al Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menerangkan tentang jumlah kaum muslimin yang menghadiri perang badar berkata al-hafil al Imaduddin abu al fida ismail ibnu umar yang masyhur bin kathir rahimahullahu taala faslun jumlah man hadhara badran Jumlah atau bilangan orang-orang yang menghadiri peristiwa Perang Badar Minal muslimin Thalathu wabidata Wa bid'ata rajulan Adapun dari kaum muslimin yang menghadiri peristiwa Perang Badar Berjumlah Tiga ratus Belasan orang Minal muhajirin Siddhatun wa thamanuna rajulan dari kaum muhajirin mereka berjumlah 86 Orang Wa minal awsi ahadun wasituna rajulan Adapun dari Kabilah al-awsi Dari kalangan Al-ansar Berjumlah 61 orang Wa minal khazraji Mi'atun wasabiuna rajulan Dan Dari kabilah al-khazraj berjumlah 170 orang. Jadi jumlah Kabila Al-Khazraj itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan kaum Ansar dari kalangan suku Aus. Dan di sini Al-Hafiz menerangkan mengapa demikian. Kata beliau wa inna ma qalla rijalul Ausi anadil Khazraj. Dan sesungguhnya lebih sedikitnya jumlah kabilah Aus dibandingkan jumlah kabilah khasrat yang mengikuti peristiwa perang Badar. Wainkan wa ashad minhum wa asbar 'inda liqa. Meskipun orang-orang yang berasal dari kaum Aus, ya, dari sisi uh, kekuatan mereka dan dari sisi sabarnya mereka dalam menghadapi peperangan. Itu lebih dibandingkan kaum Khazraj. Nah, mereka dikenal sebagai orang-orang yang uh, memiliki keistiqomahan dan sabaran dalam menghadapi cobaan, termasuk dalam peperangan. Ini suku Aus. Namun mengapa jumlah mereka lebih sedikit? Li'anna manazilhum kana fi awalil Madinah. Sebab Tempat-tempat tinggal mereka ketika itu berada di uh, dataran tinggi di bagian awali di kota Madinah, ya lebih mengarah kepada Najd. Artinya jauh dari dari pusat kota Madinah. Nah uh, disebutkan di sini di catatan kaki bahwa yang dimaksud al awali al Qur'an Mustam'i'ahul al Madinah. Minjihati Najid Kampung-kampung yang mereka itu Terkumpul Di sekitar kota Madinah Ke arah Najid Yang paling dekat dari Madinah Dari Al-Awari tersebut Kurang lebih 2 mil Sedangkan yang terjauh 8 mil Jadi Ini yang menyebabkan mereka Lebih sedikit jumlahnya Karena Tempat mereka berjauhan. Sementara ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengumumkan, tidak mengumumkan kepada seluruh para sahabat untuk mengikuti perang Badar. Dan sebagaimana kita jelaskan sebelumnya bahawa tujuan awalnya bukan untuk berperang, namun tujuan awalnya adalah untuk mencegat Kafilah Abu Sufyan yang datang dari negeri Syam. Untuk mengambil harta-harta mereka sebagai ganti dari harta yang dirampas oleh mereka di Makkah, itu tujuan awalnya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada para sahabat yang hadir di sekitarnya, sehingga yang yang mereka berada di tempat-tempat yang jauh tidak sampai kepada mereka berita tentang kepergian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala Nah, mayoritas mereka dari suku Aus itu tinggalnya lebih jauh di daerah Al-Awali. Falamma <tid> nudi bu ila al-khuruj tayassara dzalika al-khuruj. Maka tatkala mereka dianjurkan untuk keluar berperang Yani keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayassara <tid> dzalika al-Khazraj, maka untuk kabilah al-Khazraj Mudah bagi mereka untuk segera mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Kurbin karena dekatnya tempat tinggal tempat tinggal mereka. Dekatnya tempat tinggal tempat tinggal mereka. Ini sebab yang pertama. Ada sebagian para ulama mengatakan bahawa di antara sebabnya pula bahawa memang dari sisi jumlah suku Khazrat jauh lebih banyak dibandingkan suku Aus. Ini secara umum dari sisi jumlah suku Aus suku Khazraj memang jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan suku Aus sehingga wajar ketika yang mengikuti peperangan dalam peristiwa perang Badar dari kalangan Khazraj lebih banyak jumlahnya karena memang asalnya dari kabilah ini lebih besar dibandingkan kabilah Al Aus wallahu taala a'lam. wa qad ikhtalafa a'immatul maghazi was-siyar fi ahli badrin wa fi 'iddatihim dan telah berselisih para ulama, para imam yang menjelaskan tentang peperangan dan sejarah tentang mereka yang mengikuti Perang Badar. Dan tentang jumlah mereka yang mengikuti Perang Badar. Dan dalam menyebut siapa nama-nama mereka yang mengikuti Perang Badar seluruhnya. Ikhtilafan kathira. Banyak perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. وقد ذكرهم الزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق يسار محمد بن عمر الواقدي وسعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه والبخاري وغير واحد من المتقدمين. dan diantara mereka yang menyebutkan para sahabat yang mengikuti peristiwa perang Badar nama-nama mereka adalah الزهري موسى بن عقبة محمد بن إسحاق Demikian pula al-Waqidi Said bin Yahya, demikian pula Al Bukhari dan yang lainnya dari kalangan para ulama terdahulu yang menyebutkan nama-nama mereka. Wadufasalahum kama dzakartuhum Ibn Hazm fi kitab Sirahati luh dan itu dirinci pula, sebagaimana aku sebutkan, dirinci pula oleh Ibn Hazm dalam kitab Sirah dalam kitab Sirah yang ditulis oleh Ibn Hazm. Wazamah anna tamanita minhum lam yashadu badran bi anfusihim. Dan Ibnu Hazm menyangka bahawa ada delapan orang dari mereka yang mereka pada hekanya tidak mengikuti perang Badar. Yani diri diri mereka atau jiwa jiwa mereka tidak menghadiri. Mereka tidak menghadiri peristiwa perang tersebut wa innamā lahum rasūlullāhi ṣallallāhu alayhi wa sallam bi-aṣhumihim hanya saja Rasulullah ṣallallāhu alayhi wa memasukkan mereka ya dan mereka teranggap di antara orang-orang yang mengikuti peristiwa perang badar jadi saham mereka ada di sana fa dhakara minhum uthmān wa ṭalḥa zait maka Ibnu Hazm menyebutkan di antara mereka yang tidak ikut perang Badar tapi mereka dianggap mengikuti peristiwa perang Badar adalah Utsman, Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Dan mereka ini adalah sahabat-sahabat yang mulia dari kaum Muhajirin dan mereka adalah sahabat-sahabat yang telah mendapatkan jaminan surga di antara al-Asyrah Sepuluh sahabat yang Mendapatkan jaminan al-jannah. Nampak hasil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasukkan mereka tentu ada sebab. Di antara sebab seperti Uthman ibn Affan radhiyallahu an yang tidak mengikuti peristiwa perang Badar disebabkan karena Uthman radhiyallahu an beliau diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga anaknya yang dalam keadaan sakit. Yang itu juga istri Uthman radhiyallahu an. Rukayyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, naab dijaga yang ketika itu dalam keadaan sakit. Oleh karena itu, sepeninggal uh, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perang Badar, uh, istri Nabi, istri Uthman atau anak wanita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut meninggal. Ya, dia meninggal. Jadi Uthman tidak mengikuti perang Badar tersebut karena udur. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memerintahkan kepada Uthman untuk tidak ikut serta karena menjaga istrinya yang itu anak Rasulullah Alaihi wassalam Wmin ajal liman iqtina bi dalik min al mutaakhirin ash shaykhul imam al hafidh yaudzin Abu Abdullah. Dan di antara yang uh, yang paling bagus yang memperhatikan tentang Siapa-siapa yang mengikuti peristiwa Perang Badar tersebut dari kalangan para ulama yang terbelakang adalah al bin Hafidhuddin ya Abu Abdullah Muhammad bin Wahid al makdisi rahimahullah. Fa akhraj lahum juz'an wa dhammanahu fi ahkamih aydha. Di mana beliau e, mengkhususkan dalam risalah khusus tentang Perang Badar dan beliau juga memasukkan ke dalam kitabnya al ahkam wa amma mushrikun fakanat iddatuhum kama alaihi ssalatu wa salam ma baina al 900 adapun kaum mushrikin jumlah mereka seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa beliau mengatakan antara uh, 900 sampai 1000 ya, ini sudah pernah kita jelaskan Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperkirakan jumlah mereka dari makanan mereka, dari makanan yang mereka makan, sembelihan yang mereka sembelih setiap harinya, maka Nabi Ali Sallallahu Wasallam mengatakan mereka berjumlah antara 900 sampai 1000 orang dan benar apa yang disebut oleh Nabi Ali Sallallahu Wasallam. Jadi jumlah mereka tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah kau Muslimin, وقتل من المسلمين يوم إذن أربعة عشر رجلاً. Dan terbunuh dari kaum Muslimin ketika itu ada empat belas orang. سيدتَون من المهاجرين وسيدتَون من الخزرج وَأَنَّى مِنَ الْأَوْصَسَ. Enam orang dari kaum Muhajirin, enam orang dari kaum Khazraj, dan dua orang dari uh, kabilah Al-Aws. Jadi empat belas orang seluruhnya dari kaum Muslimin. Wa kana awalakatiilin yama'in mihjaj maulakumar ibnulqatob dan kaum Muslimin yang pertama kali terbunuh pada saat itu adalah mihja iaitu maulanya Umar ibnulqatob wakilar rojuluminalansor. Ada pula yang mengatakan bahawa yang pertama kali terbunuh seorang dari kalangan ansar ismuhu yang bernama Harithah bin Suraqah. Ini jumlah yang terbunuh dari kaum muslimin. Wa qutila minal musyrihina Adapun dari kaum musyrikin yang terbunuh berjumlah 70 orang. Berjumlah 70 orang. Wa qila aqal, ada yang matan kurang dari itu. Wa usira minhum mithlu dzalika ayba fa asira minhum mithlu zalika dan yang dijadikan sebagai tawanan di antara mereka orang-orang musyrikin seperti itu pula jumlahnya yakni ada 70 tawanan dan disebutkan dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari hadith al bara bin Azib radhiyallahu an beliau mengatakan wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu Ashabu minal musyrikin yauma badri 400 wa 170 asiran wa 70 qatilan Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka berhasil menangkap dari kaum musyrikin dalam peristiwa perang Badar itu berjumlah 140 orang 70 orang jadi tawanan dan 70 orang yang lain terbunuh dalam perang badar Nah Jadi ini yang menunjukkan bahawa mereka berjumlah 70 orang yang terbunuh Dan 70 orang pula Yang dijadikan sebagai Tawanan Dari kaum musyrikin Dan ini semuanya tentu Merupakan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta ta'ala Wa Wakan min fiatin qalilatin ghalabat Fiatan kathiratan biiznillah Berapa banyak Berapa banyak Kelompok yang sedikit, bisa mengalahkan kelompok yang lebih besar jumlahnya, dan itu semua dengan izin dari Allah Subhanahu wa Taala. Wafarqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min syain badrin wal asrafi shawal. Dan selesainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai seluruhnya sampai kemudian beliau meninggalkan daerah Badar bersama dengan tawanan-tawanan tersebut dalam pengurusannya seluruhnya selesai di bulan di bulan Dzulawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka kembali ke kota Madinah lalu kemudian di setelah itu kejadian-kejadian yang berikutnya sebagaimana yang akan disebutkan oleh Al-Hafidz An-Nasir Rahimahullahu Taala. Dan dalam kejadian Perang Badar ini banyak sekali ibrah, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Namun di sini kita akan menyebutkan beberapa eh, hikmah dan beberapa pelajaran yang penting untuk kita ambil dari peristiwa Perang Badar ini. Di antara hikmah dan pelajaran yang eh, dapat kita petik dari peristiwa perang badar di antaranya adalah bolehnya eh, bolehnya melakukan nikah terhadap musuh ya dan ini apa ya eh, bolehnya yakni al-nikah ini semacam apa membuat mereka kapok ya dengan dibunuhnya mereka ya Direndahkannya, dikuasainya mereka Itu namanya nikaya Nah Menjadikan mereka itu benar-benar Terkalahkan Menjadikan mereka sebagai orang-orang yang Direndahkan Ini diperbolehkan Dengan membunuh Kaum lelaki di antara mereka Yang mengikuti peperangan Dan mengambil harta-harta mereka Dan mendatangkan rasa takut Pada jalur-jalur Atau jalan-jalan yang mereka lalui Ya. Karena ini termasuk dalam bentuk irhab, irhabul adu, menakut-nakuti musuh. Naam, nakut nakuti musuh. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ketika itu menghendaki agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka menjadikan orang-orang kafir benar-benar mereka itu tidak berkutik di hadapan kaum muslimin oleh karena nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat sebagian teguran dari Allah Subhanahu wa taala ketika lebih memilih orang-orang kafir itu ditebus ditebus dengan harta dibandingkan uh, membunuh mereka. Naam. Makainil nabiy ayyakunalahu hatta yuskhina fil. Seharusnya nabi sallallahu uh, alaihi wasallam menghukum mereka ya merendahkan mereka sehingga menjadikan orang-orang kafir itu benar-benar lemah menjadi lemah. Nah barulah kemudian ada hukum-hukum berkenan tentang tebusan. Nah, ini diperbolehkan demikian pula perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat ketika mereka hendak mencegat orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang membawa harta. Ya, yang membawa hasil dari perdagangan mereka Dan harta-harta yang mereka bawa dari negeri Syam Maka ini semua menunjukkan bahawa hal ini diperbolehkan ya, Terhadap orang-orang kafir harbi Dengan tujuan untuk melemahkan mereka Melemahkan mereka naam, e, Dari sisi ekonomi mereka Demikian pula secara batinnya mereka Mereka takut kepada kepada kaum muslimin demikian pula di antara hikmah adanya peristiwa perang badar ini atau di antara hukum yang bisa diambil diperbolehkannya menggunakan mata-mata di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim mata-mata untuk memperhatikan keadaan musuh dan untuk menggagalkan strategi musuh dan di antara faedah dari peristiwa perang badar ini Sikap Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yang selalu Mengedepankan adanya asyurah Adanya musyawarah Sebelum mengambil sebuah tindakan Memang betul Nabi alaihi salatu wassalam Beliau adalah seorang rasul Yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Tentu merupakan hal yang mudah Bagi Nabi sallallahu alaihi Wasallam Untuk memohon kepada Allah Agar mendapatkan berbagai keputusan-keputusan, terkhusus dalam hal peperangan menyikapi kejadian-kejadian yang perlu segera disikapi dalam peristiwa perang tersebut. Akan tetapi Allah SWT dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mendidik kaum Muslimin dan mengajarkan kepada mereka satu adab dalam menyelesaikan sebuah persoalan, yaitu ash bermusyawarah sebelum mengambil sebuah keputusan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu sisi beliau sebagai seorang rasul wa ma yamthiqu anil hawa illa wahyuha beliau tidaklah mengucapkan dari hawa nafsu namun apa yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ini satu sisi beliau sebagai rasul namun dari sisi yang lain beliau adalah manusia biasa dari sisi yang lain beliau adalah manusia. Beliau kadang-kadang lupa, beliau kadang-kadang keliru. Inna maana basharun usi bahwa ukti saya ini hanyalah seorang manusia dan sifat dasar manusia benar dan salah, bisa berbuat kesalahan. Dan demikian pula dalam hal sifat beliau sebagai manusia kadang-kadang beristihad, beristihad, ya sebagai sifat beliau manusia berpendapat. Naam. Hanya saja beliau yang memiliki keutamaan sebagai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentu tidak sama dengan yang lain. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam Beristihad atau berpendapat, apabila tidak ada teguran dari Allah subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan bahwa istihad beliau benar. Pendapat beliau benar. Jika tidak mendapatkan teguran Namun terkadang beliau beristihad lalu beliau keliru sebagai seorang manusia maka dalam hal-hal yang seperti ini kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keliru dan mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan langkah-langkah Nabiullah alaihi as Ini yang membedakan ya. Oleh karena itu dalam peristiwa Perang Badar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan yang namanya musyawarah dalam hal mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala wasywirhum fil amr dan hendaknya kalian bermusyawarah dengan mereka dalam menentukan satu keputusan dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah syura ayat 38 walladzina istajabur rabbihim wa aqamush shalah wa amruhum syura bainahum Orang-orang yang mereka menjawab panggilan Allah SWT, menegakkan salat dan menyelesaikan perkara mereka dengan bermusyawarah di antara mereka. Bermusyawarah di antara mereka. Jadi ini perintah dari Allah. Dan Allah SWT menyebutkan di antara sifat hamba-hamba, Allah yang bertakwa, yang saleh adalah mereka yang senantiasa bermusyawarah. Demikian pula Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, beliau bermusyawarah dengan uh, para sahabatnya seperti dalam peristiwa perang Badar di tempat mana pada saat mereka hendak mengambil posisi, ya, mengambil posisi mata air yang ada di Badar, apakah yang terdekat dari kota atau yang paling paling jauh dari kota agar kemudian orang-orang kafir uh, tidak mendapatkan uh, mata air. Sehingga mereka tidak bisa meminum air di Badar. Nah, pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih tempat yang terdekat, maka terjadilah dialog beliau dengan sahabat Nabi Sallam, dan lalu kemudian di, uh, diusulkan oleh sahabat tersebut agar lebih memilih tempat yang jauh dari dari Madinah, nah agar kemudian menguasai uh, daerah mata air yang ada di Badar. Demikian pula dalam peristiwa perang Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Sebagaimana akan kita jelaskan nanti insyaallah taala. Apakah menghadapi orang-orang kafir itu dengan yakni menunggu mereka masuk ke kota Madinah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang keluar menghadapi mereka. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dalam peristiwa perang Ahzab. Ya, lalu kemudian Salman al-Farisi radhiyallahu taalaanhu yang mengusulkan agar digali parit. Nah dan parit ini benar-benar e, sangat bermanfaat dalam peristiwa tersebut yang menyebabkan orang-orang kafir terhalangi untuk menguasai kota Madinah dan demikian seterusnya. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Tirmidzi Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Ma'ra itu aha Akhbar masyuratan di min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat seorang pun yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis ini, maashirullahu rahimakumullah hadis ini uh, dilemahkan oleh sebagian para ulama disebabkan karena ada uh, dalam sanadnya yang menunjukkan kelemahan riwayat ini. Namun secara makna ini menunjukkan kebenaran. Karena e, dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali kita mendapati di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya bermusyawarah dan ini diikuti oleh para sahabat setelahnya, Abu Bakar Siddiq pada saat beliau menjadi khalifah, beliau bermusyawarah dengan para sahabat dengan Umar bin Khattab dan yang lainnya. Demikian pula Utsman, demikian pula Umar bin Khattab, Uthman Ali radhiyallahu taala anhum, mereka dikenal sebagai para sahabat yang mengamalkan sunah Nabi sallallahu wa alaihi wasallam dalam hal ini. Dan di antara uh, faedah dari peristiwa perang Badar ini diperbolehkannya perang tanding dan itu dengan izin penguasa tentunya sebelum terjadi peperangan, perang berkecamuk, maka diperbolehkan uh, ada perang tanding satu lawan satu atau dua-dua sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa perang perang badar dan di antara faedah dari peristiwa perang badar dihalalkannya ghanimah harta rampasan perang bagi umat ini dan ini merupakan kekhususan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masih banyak lagi faedah-faedah dan hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa perang badar namun ini insyaallah taala cukup dan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana